Időnként, ha egy kutya vagy egy macska betegünk elpusztul, gazdája elhozza és nálunk hagyja. Ez mindig szomorú esemény volt, és rossz előérzetem támadt, amikor megláttam az öreg Dick Fawcett arcát. A vizsgáló tette a rögtönzött dobozt és szomorúan nézett rám. Kvitzánkot hoztam, rebegte. Szája reszketett, képtelen volt többet mondani. Nem kérdeztem semmit. Bontani kezdtem a spárgával összekötözött kartonból készített dobozt. Dicknek nem volt pénze igazi macska dobozra, így mindig ezt a házilag lakfabrikált alkalmatosságot használta, amelynek oldalára lyukakat vágott. Az utolsó csomót is kioldottam, és ránéztem a mozdulatlan testre. Ficánk. A fényes, fekete-szőrű játékos kis teremtés, akit olyan jól ismertem, Dick társa és barátja volt, mindig dorombolt és hízelkedett. Mikor halt meg, Dick? kérdeztem csöndesen. Végig simított beesett arcán, borzas őszhajába túrt. Ott találtam ma reggel nyúva az ágyam mellett. De nem tudom, hogy tényleg meghalt e Mr. hájot. Újra belenéztem a dobozba. Légzésnek semmi jele. Kitettem az asztalra az ernyet kis testet, és megérintettem a semmiber évedő szemszarú hártyáját. Nincs reflex. Sztetoszkópomért nyúltam, és az állat melkasára tettem. Még ver a szívedik, de alig hallhatóan. Úgy érti, hogy bármikor megállhat? Haboztam. Attól félek, így áll a dolog. Amíg beszéltem, a macska melkasa egy kissé megemelkedett, aztán visszatért eredeti helyzetébe. Még lélegzik, mondtam, de éppen csak. Tüzetesen megvizsgáltam a macskát, de nem találtam semmi szokatlan. A szemkötőhártyája megfelelő színű volt, ami azt illeti, elváltozás nem látszott. Végig tapogattam a jó táplált kis teni. Rejtélyes ügydik. Mindig olyan előven szokott lenni. Valóban méltó volt a nevéhez. Most viszont itt fekszik kinyúlva, és nem találok rá magyarázatot. Nem kaphatott szélütést vagy valami? Elvileg lehetséges, de attól nem lenne eszméletlen. Nem érhette ütés a fejét? Ó, nem hiszem. Ást, amikor lefeküdtem, semmi baja se volt. Az éjszaka sosem ánt ki. Az öreg ember széttárta a karját. Nincs sokási ilyen, ugye? Attól félek, dikt, hogy nincs. Éppen csak életben van. De adok neki egy élénkítő injekciót, aztán vigye haza és tartsa meleg helyen. Ha átvészeli az éjszakát, hozza be holnap reggel, és majd meglátjuk, hogyan lesz. Igyekeztem optimista hangot megütni, de egészen bizonyos voltam benne, hogy nem látom viszont ficánkot, s tudtam, hogy az öreg ember is így gondolja. Reszkető kézzel kötötte át a dobozt, és nem szólt semmit, míg a bejárati ajtóhoz nem értünk. Akkor felén fordult, viccent a fejével, s csak ennyit mondott. Köszönöm, Mr. Harry jött. Néztem utána, ahogy csoszogva távolodott az utcán. Egy apró, üres lakásba tér vissza haldokló kedvencével. Sok évvel ezelőtt veszítette el a feleségét, de én már nem is találkoztam Mrs. Forsettel. Öregségi járadékból egyedül élt, vagy inkább tengődött. Csöndes, kedves embernek ismertem meg. Ritkán járt el otthonról, úgy tűnt kevés a barátja, de ott volt neki ficánk. A kismacska hat éve került hozzá, és megváltoztatta az öreg életét. A csendes házba pajkos vidámság és jó hangulat költözött. A cica mókáival, játékosságával gyakran megnevettette gazdáját. Mindenhová követte, lábához dörgölődzött. Dick már nem volt magányos, és figyelemmel kísérhettem, hogy barátságok egyre szorosabbá vált az évek során. Többet is jelentett ez barátságnál. Vicánk teljesen betöltötte az öreg életét. És erre itt ez a szörnyűség. Visszafelé a folyosón arra gondoltam, hogy az állatorvos életében az ilyen események sajnos elkerülhetetlenek. A kedvencek soha sem élnek elég soká. Ezúttal azonban még az is bántott, hogy fogalmam sem volt, mi baja lehet a betegemnek. A dolgot teljes homály fette. Másnap reggel meglepetten láttam, hogy Dick fószett ott ül a váróteremben, térdén a papírdoboz. Csodálkozva néztem rá. Mi történt? Nem válaszolt, harca nem árult el semmit, mi alatt átmentünk a rendelőbe, és kibogoszta a csomókat. Amíg a dobozt nyitotta, felkészültem a legrosszabbra. De legnagyobb meglepetésemre a kicsi macska kiugrott belőle az asztalra. Kezemhöz dörgölődött, és úgy dorombolt, mint egy motorbicikli. Az öreg ember felnevetett, sovány arca teljesen megváltozott. – Na ez mit szó? – Fogalmam sincs, hogy mit mondhatnék, Dick. Alaposan megvizsgáltam a kis állatot. Teljesen egészségesnek találtam. Csak annyit tudok, hogy nagyon örülök neki. Megesett a csoda. nám, nem, megesett a csoda. Az az innák segített, amit adott neki. Azt tette a csodát. Nagyon hálás vagyok. Az elismerés jól esett. Noha tudtam, hogy azért nem ilyen egyszerű a dolog. Valami rejlett az ügy mögött, amit nem értettem. De annyi baj legyen. Az a lényeg, hogy szerencsére minden jól végződött. Az eset elfoglalta a helyét emlékeim között, amikor három nappal később Dick Fawcett ismét megjelent a rendelőbe a dobozával. Benne ficánk mozdulatlanul és eszméletlenül feküdt, akár csak először. Teljesen meghökkenve újra megvizsgáltam, majd megismételtem az injekciót, és másnapra a macskának semmi baja sem lett. Attól kezdve abban a helyzetben érezhettem magam, amelyet minden állatorvos jól ismer. Érthetetlen esettel álltam szemben, csak a katasztrófa előérzetével vártam, hogy valami végzetes dolog következzék be. Közel egy hétig semmi sem történt. Ekkor Mrs. Duggan, Dick szomszédja hívott. Mr. Fawcett nevében telefonálok. Beteg a macskája? Mi van vele? Csak fekszik kinyúlva, eszméletlenül. Visszafolytottam egy kiáltást. Mikor történt? Így találtam a reggel, és Mr. Fawcett nem tudja elvinni a doktor úrhoz, mert rosszul van ő is. Ágyban fekszik. Ó, szegény, azonnal jövök. Ugyanaz fogadott, mint előző alkalommal. Csak nem élettelen kis teremtés, arccal dik ágyára borulva. Maga dik is rettenetesen nézett ki. Halott sápat volt, és ijesztően sovány. De mégis sikerült mosolyt az arcára. Úgy látszik, megint szüksége van a maga varázsinek csíójára, Mr. Hário. Míg a fecskendőt töltöttem, arra gondoltam, hogy tényleg van valami mágikus a dologban, de az nem az én injekció. Benézek hónapdik, mondtam, remélem maga is jobban lesz. Álmúlik a bajom, ha az én kis barátom magához tér? Az öregember kinyújtotta a kezét és megsimogatta a macska fényes szőré. A karja csont és bőr volt, arca mint a halálfej, szemei kétségbees és tükröztek. Körülnéztem a kicsi, szegényes szobába, és újabb csodában reménykedtem. Nem is lepődtem meg igazán, amikor másnap reggel ficánkot gazdája ágyán láttam ugrándozni, Mancsával kapkodott a zsinór után, amelyet az öreg ember emelgetett. Hatalmas megkönnyebbülést éreztem. Tudatlanságom ugyanakkor egyre nyomasztóbb súlya nehezedett rám. Mi az ördög lehet a baj? Nem volt rá semmi magyarázat. Szentül hittem, hogy hiába olvasnék el egy könyvtárra való állatorvosi szakirodalmat, az sem segítene közelebb a megoldáshoz. A kezemhez dörgölőző, doromboló macska látványa mégis megjutalmazott. Dick számára pedig a mindent jelentette. Nyugodt volt és mosolygott. – Maga mindig meggyógyítja, Mr. Hariot? – Nem tudom eléggé megköszönni. Megint aggodalom villant meg a szemébe. – Ez most ma így megy tovább? Nagyon félek, hogy egyszer nem tér magához. Ez volt, amit nem tudtunk. Én magam is tartottam tőle, de igyekeztem vidámnak látszani. Lehet, hogy csak múló jelenségdik. Remélem, hogy többé nem lesz vele gondunk. De nem ígérhettem semmit, és a törékeny ember ott az ágyban tudta ezt. Mrs. Duggan éppen kifelé kísért, amikor a körzeti nővér megállt az autójával a bejárat előtt. Üdvözlöm, nővér, mondtam. Mr. hözöm, sajnálom, hogy beteg. Bólintott. Szegény öreg, milyen kár érte? Hogy érti ezt? Valami komoly? Sajnos igen. Szája elvékonyodott, levette a pillantását rólam. Haldoklik. Rákos. Rohamosan romlik az állapota. Szent Isten. Szegény dik. Mihány napja még a macskáját hozta belrendelőből. Erről nem szólt egy szót sem. Ő tudja? Igen, igen, tudja. De már beletörődött Mr. Harriet. Igazán bátram viseli. Szegény ember. Mondja, szenved? Széttárta a karját. Most van egy kis fájdalma, de megpróbáljuk gyógyszerekkel elviselhetővé tenni, amennyire csak lehet. Adok neki injekciót, ha kell, és nála is van gyógyszer, amit bevehet, ha nem vagyok itt. Nagyon reszket a keze, és nem tudja az üvegből a kanára önteni a gyógyszer. Mrs. Duggan szívesen segítene, de Mr. Fawcett ragaszkodik hozzá, hogy maga csinálja. Egy pillanatra elmosolyodott, Kis tálkába önti, és úgy kanalazza ki. Tálkába? Kis fény kezdett derengeni a homályban. Mi van a keverékben? Heroin és pötiden. Dr. Ellison, ezt szokta előírni? Karon fogtam. Visszajövök magával, nővér. Az öreg ember meglepődött, hogy megint megjelente. Mi a baj, Mr. Hariot? Itt felálltett valamit? Nem, Dick, de szeretnék kérdezni magától valamit. Jó ízű az orvossága? Igen, finom édes. Ágyáltalán nem rossz bevárni. Egy tálkába önti? Ahogy mondja, kicsit rászkett a kezel. Amikor este beveszi az utolsó vadagot, marad néha egy kicsi a tálkában? Igen, marad. Miért? Az ágya mellett hagyja a tálkát, ugye? És ficánk az ágyán alszik. Az öregember mozdulatlanná dermett úgy merett rám. – Arra gondol, hogy az a kis csibész kinyalja a maradékot? – Lemerném fogadni, hogy igen. Dik hátra vetette a fejét, és nevetett. Hosszan, boldogan nevetett. – És az osta ha, -ha, ha Nincs bánásám micsoda, csoda alaltos. Még ángám is tájásán tesz. Ha, -ha, -ha, ha Vele nevettem. Az a lényeg, hogy most már tudjuk, Dik. Ezen túl beteszi a tálkát a szekrénybe, miután bevette az adagját, ugye? Hát básza, Mr. Háryot! Ficánk pedig nem veszíti el az többé, igaz? Nem, soha többé. Ez igaza remek! Felült az ágyában, felemelte a kicsi macskát, és az arc elé tartotta. Elégedetten felsóhajtott és rámmosolyogott. Mr. Háryot? mondta. Most már nincs miért aggódnom. Kín az utcán, ahogy immár másodszor vettem búcsút, Mrs. Dugentől, visszanéztem a kicsinyházra. Nincs miért aggódnom. Nem csodálatos, hogy ezt éppen ő mondja? Igen, és ez komolyan gondolja. Saját sorsa nem érdekli. Két hétig nem láttam dikket. Egy barátomat látogattam meg a darobi kisvidéki kórházban, amikor megpillantottam az öreget a korterem sarkában álló ágyon. Oda mentem és leültem mellé. Arca kétségbe sovány volt, de békés. Jó napod, Dick, üdvözöltem. Ámos szemekkel nézett rám, és suttogva megszólalt. Nos, Mr. Háriott? Becsukta a szemét, néhány másodpercre, majd ismét felnézett, arcán a mosoly halvány árnékával. Örülök, hogy kitaláltuk, mi volt a baj annak a kis macskának. Én is, Dick. Ismét csönt. Mrs. Dagennél van. Igen, tudom, jó helye van nála. Igen, igen. Hangja egyre erőtlenebb lett. De, akkor azt kívánok, bácsak itt lenne velem. Csontos keze elsimította a takarót. Szája ismét mozogni kezdett. Közelebb hajoltam, hogy halljam. Ficánk, mondogatta. Ficánk. Szeme lecsukódott, láttam, hogy elalszik. Másnap megtudtam, hogy Dick Fószet meghalt. Könnyen lehet, hogy én voltam az utolsó, aki beszélni hallotta. Különös, s ugyanakkor mégis érthető volt, hogy utolsó szavaival is macskáját hívta. Vicánk! picánk! picánk.